Falëndërimet, lërcimet janë vetëm për Zotin e madhë, Allahun gjellë në gjelalu, atë e falëndërojmë, prej ti falë dhe u dhe zime, kërkojmë salavatë dhe selamet për shëndecjit më të plota, të mpadë në nërprera, mi pengamberin e fundit Muhammedin sallallahu a rehi vësallem, shukëve të ti, familës të ti dhe shdo muslimani cili e ndjejë kërrrugën e ti më të mira, dhe në ditën e fundit e kësaj botë. Ndërkohë që do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar mbi punën e zemrës dhe bëmë një para hyrje me disa definicione të cilat do të bëjmë me punën e zemrës dhe filluam me punën e parë e cë është ndoshta më e rëndësishme nga të gjitha, megjithëse çdo njëra ka rëndësinë vet, filluam me punën e parë dhe ajo është puna e sinqeritetit të zemrës. Pra sinqeriteti si vepër Dhe adhurim i zemës Si qëriteti, thamë duhet mësohët me termin kurëanor Dhe është ikhlas Dhe për tëmbajt, të mbajtë mësë lejhti mend E mbani surën el-ikhlas Kull huë Allahu, ahad Allahu sëmer Lem jelidu, lem julad Lem jekullahu kufuven Ahad, kjo kë sura ka jenë suratul ikhlas Por mëstaharua shëhadetit i thojnë kelimetul ikhlas Fjala e sinqeritetit, fjala e pastërtisë e këtu më radh. Andaj përmendëm definicionin mbi sinqeritetin, shkallët e sinqeritetit dhe kemi ngel tek rezultatet, frytet që i jep sinqeriteti në dunja edhe në axhiret. Sot do apërfundojmë me ato të dunjas për kaluar pasaj edhe tek frytet, të cilat do ti shëh me lejen dhe izin e Allahut xhëlal xjelal u i sinqertit në ditën el qiyamet el usimallahu xel xelalu qe allahut i bën zemrat tona të sinqerta dhe veprat tona të bëhen kabul të kabullt te zoti jon subhanahu ve teala perandom disa pre ë virtyteve dhe fryteve qe i ka sinqeriteti e para prej tyre ishte dha ndoshta edhe më e madha ose baza e pranimit te veprave te zotit i madh esh trajenta sinqerta po nuk nuk janë po pra, po nuk janë te sinqerta allahut nuk i pranon e dyta është se njëri u i sinqirt, është i pranushën të kënjërzit. Të gjithë e dojnë të sinqirti, të gjithë e dojnë besnikun, të gjithë e dojnë atë njëri i cili nuk pësheh pra pavija, por është transparent, është i drejt, atë shka e beson ataj dhe e thot, atë shka e thot edhe ataj e vepran, dhe nuk ka kundërthënje në, në të bëma të tina. Kjo është e ajo që e përmendëm një gjeratën e fundit. Gjith Drejtë dashurisë e Zotë i Gjellë Gjellalu E që dashuria do të vjene vepër e veçan Pra dashuria ndaj Allahut është vepër e veçan të zemrës Milë po sinceritetit që në të dashuria Nga se njeri ujë cili nukoj sincer Së më nët me eda është Allahun Subhanehu Subhanehu E katërta është se Me sinceritet shtohet vepra Për përmendëm se Qishtë Abdullaj Mubareke Se me pun të vogla E sinceritet ato rritën E punë të mloja me, me pas sinceritet ato zvogloj E pesta Thamë se sinceriteti I jetë të sinceriteti Të vazhdim në vepor Pra e sinceriteti nuk nalet të punu E veprat mira Dhe nuk nërpren As një her Në as një rathan punën e vetë Kjo ndryshën nga i si cilë nuk është në qep Një dit pëj ditve lollën nga se Ska pas sinceritet me Zotin e vetë me Zotin e vetë të barëqe, u teala. E gjashta përmendëm se është fjala që e përmendun nga Ibn Hazmi dhe nga Sheikhul Islam Ibn Taymiyy rahimahullahu teala se ai cili ka ikhlas, sinceritet, ai e gjënë dhe porgjjen e duas ka gjoksun e hapur të zgjeruar, nuk ngushtohet, nuk nuk mirret me gjëra të imta, nuk e provokojnë gjërat e vogla, në sa i mirret me Me zotin e vetë të barek e vëthjata Dhe knëtësia e të sincjertit nuk i në gjanë asë një knëtësia Dhe kjo e është ajo që ka përmejnë në ligëratat e kaluara Tani kalujmë friti shtat Nga sincjertiteti është se uh, nuk regulohët edhe gjendja e qëshrijes Dhe drejtim i qëshrijes dhe populli dhe njerëzi dhe familjet Posë me sincjertitet Andaj, thot që i khul islamu të imi e rahimahullahu tjara Në përmbledhjen e fat-havat e tij, volumin 28, thot: "Wa amid la kadhalike kulluhu salahul niyeti lirra'iya wa ikhlasud din kulluhu lillah wa tawakkulu alayh fa innal ikhlasa wat tawakkula ijma'u salahil khassah wal aammah." Po Sheikhul Islam Uthaymi rahimahullah, kret çështja, kret rregullimi i çështjes është ë ç'të rregullohet e brëndshmja e populli. Pra kur populli ka sincietet, atëherë e rregullon Zoti Jon te bare keuhtjala dhe të çhenurit i sinciet në bindje ndaj Zotit te bare keuhtjala dhe të mbështeturit tek Ai. Vini rreth tani çka thot. Thot, sepse sincieteti dhe mbështetja në Zotin janë për bashkuhuri, për mbledhsi i kretë permishimit të njerëzve të klasës ngritur dhe popullit të thjeshtë. Pra të klasës e vidu zakonisht të djetarë për dorë për djetarë. Andaj, thë që e khlësë a mëndemije. Pra, shkurtimisht, asë hoxja, asë hafëzi, asë djetari, asë populi, asë qobani, asë mjeshtri, asë ingjenjeri, nuk kanë rrugë tjetër posë rruga i sinceritetit. Dhe nuk i regulon në gjërat posë sinceritetit. Tjerat janë që vinë ma vonë. Nëse nuk ka sinceritet, kur gjë nuk është uh, garantuse për barvojt janë lidhjeve të mes mes njerëzve. Prandaj fryti i 7 është që njerzit të jenë të sinqertë. Nëse nuk janë të sinqertë, çka çka mundot. Prandaj kjo është e e pa më dhe dëshmuar se nëse njeriu nuk oj sinqer nuk përfiton. Ti munduhesh me fol sa dush, munduhesh me ligjëru sa dush dhe mundun me naulojëru sa dush. Mirpo sinqeriteti është ajo që e, e hedh farën dhe, dhe e, e sjell frytin. E teta prej dobive të sinceritetit është se njeriju të sincerit Allahu gjele gjelelu i del në mbrojtje dhe i mjafton nga shumë anë pra Allahu i garanton sigurime të sincerit nga disa prej anëve anë e parë është dhe kjo shumë në ansitën dhe rogjë mërli nga se kjo është ila që i më i madë dhe rukja më e madhe është njeriju tjeti sincerit me zotin e vendë të bada kjo dhe tjara Andaj përmeni përshemon, kërë jemi të kër rukja Shomë për e njërzve Nuk i shëronë Allahu gjele gjele Se nuk janë sinqirt Nuk janë sinqirt Ajnë prapabijat e vete e ka Ta shëroje Zotit vazhdojë në gjuna Andaj Zotit nuk i shëronë Sepse Allahu i din Vijat dhe prapabijat Shka kënë zirë dhe shka këfshe Edhe këta që e ki njën men Allahu i din Andaj dhe gjone shka, shka tonë djetarët Për qështën e mbrojtjes lojeve të sigurive që ja siguran Zoti Gjelle Gjelalu njëzve të, të sinqirt E para është se Allahu Gjelle Gjelalu e mbrojnë të sinqirtin për njëzve Allahu Gjelle Gjelalu e mbrojnë nga zhësën që ka bo, bojme njëzve e mbrojnë njëriune e sinqirt E të Allahu Gjelle Gjelalu nësurën e zumer ajeti 36 E lejë sallahu bi kafin abida wa ju khawifun e ke billedhina min duni Të dhallahu jallu gjele jelalu a nuk i mjafton Allahu robit të vet e ty të friksojnë me të tjerë përveç Allahut jelle jelle fiula vini në këtayat dhe tash vërtendan ka thënë Allahu jelle jelalu ka thënë a leisallahu bikafin khalqa nuk ka thënë Allahu a nuk i mjafton Allahu krijesës vet megjithse Allahu kujdeset për krijesën dhe ti nuk mundesh me marr as një frym pa dhënë Zoti as një oksigjeni sene thif pale në zoti dhe jelis asni god usën e pale na allah u dilala por kto është për qëllim diçka tjetër cila është ajo është se allah ja këtë ka zbrit pejgamberit ali isalahu alaihi wasalam në kohën kur ata i kanë thënë t'i ski mundsi me çu mesazhin të vendë e allah i ka zbrit aleisallahu bikaf in abde a nuk i mjafton allahu robi vet pra e ka përmend termën rob andaj sa më shumë që njeriu ka Rëbëri Të Allahu gjellë gjelalu Atëherë edhe I mjaftën Allahu të barëke Andaj, është lezuër kërë ajet Edhe E lejë sallahu bi kafin Ibadahu E se lë është nga 7 qërë ajetat E njo hora është lezuër anuk i mjaftën Allahu rëbërve të vet Rëbërve Rëbërve të vet Andaj, në këtë ajet Zotë i hon gjellë gjelalu e ka Por mend mjaftushmërin e vet për Robin dhe e ka lidh me robni. Pra, sa Robin. Por saje e Robin Zoti ndihmon Zoti. E sa si e Robin Allahu nuk ndihmon. Në sa nuk e Robin Allahu te bareke, Allahu te bareke ve teala nuk të ndihmon. I ka shkruar letër Omar ibn Khattabi e bi Musa al-Ash'ariyyun radi Allahu anhuma. Vini sa sahabët e be ngjamerit Sallallahu alaihi sallam Kanë folë i shkurt Por i kanë thanë fjallët e Emë dhore të sa të ta shojnë Pas ta i se se komentan Ibn Qajm el Gjozihe Thot i ka shkruar Thot shahbihu I ka shkruar Omeri Letër ebi Musës Tudi sahabet për nga merit Sallallahu alaihi sallam I ka shkrujt Omeri dhe ka thanë Men khalu sotnijëtuhu fil haq Walau ala nëfsihi Kefahu allahu ma bejnahu Wa bejnë nësë Omen të zejjen e lehun bima lejse Fi qëlbihi Shanehullah Thot, Omar Ibn Khattab Ja ka shuyt letër ebi Musa el Eshariju Ja ka shuyt shto Ka than, aj që e pastron një jetin E vetë në haq Edhe qoft kunder vetë vetës Pra edhe nëse vetja e vetë Bohet pyke Ajoj sinqerët edhe më akuzu vetën Edhe me thanu në e pata gabim Ek shtë më rapë Sikur që e, Ka përmenë zotë i jonë Të bare kjo e tjela Në surën e lë araf Se nuk kam mundësi Njeri ju Nëse nuk bëhet dëshmital kundër vedë vetës Ska mundësi më koni drejt me zotën Gjellë Gjellalu Andë e tha Allahu të bare kjo e tjela Ja e juhe lëdhina amanu Kunu kawamina Bëhu Një të drejt për Allahu në Gjellë Gjellalu Shuheda, bilë këst Bëhu një të drejt dhe gjikoni me drejtsi welo ala anfusikum chofta kundër vetvetes wa ala alwalidei chofta kundër prindërve tu wa walidi alqur wa ala alqurba chofta kundër akrabave domon ne rryojë zaponu por nuk ubo i sinqert me vetvetën edhe kuro gabim çka i bëjë kuro gabim me pranuar andat abdurrahman almuallimi jetarë yemenit farhat na le të kenam pranue Ka një herë, një dëvërtet kërë e zbulojnë a vetë Shumë e rana kërë e zbulojnë tjetëri E disa rana me thandikush, që kjo nga bim Pasaj të shkondë e shpia dhe e vërteton Ti tashin në mes luftës Pse nuk e gjejtë a vetë, po ma fa ky Andoj në angazhomi me Atë kush në e ka gjejtë dëvërtetën E jo që të miremi me vetëvejtë Thotë, omer i mi khattabi Kush e kasë një jetën e sinqirt Qoftë dhe kunder vetëvejtës për krejt ta probleme që ka i ka mes ti dhe njëzve që pra, ka ka njeri probleme me zletës dhe njëzve Allahu i mjafton a mund para menu, me në zotin me të than le ma mu këtë punë në e gry këtë punë nuk ka ma, ma, ma lartë që ka që pas e qëva ka than e kush ju zbukurohët njëzve me diçka që se ka në zemën e vet Allahu ka me e shumtuve runa zotë që ka të përna më në zotë kur njeri në dzirë pivetës shfaqje dhe zinetë çka se ka. Por çhemu vetëm na këtë për këto n'do. Flasim për Islam më shumë se sa jena. Flasim për iman më shumë se sa kena. Flasim për gjëra të ndryshme më shumë se sa i kena, e atha rëndë ndoq ndoq poshtërsia. Allaj të gjejnë njerëz për shembu i ngritin pretendimet lart dhe vinë kaderrat e Zotit dhe zgjidhin të niveleve. Edhe ka zon çka se po ngritet çaj në lart topin, sosh ajo për ti e luajt tu me diçka tjetër. Se për të ndihimin të e qonë kërdu Shti mund është me volë për firdausin Në ujna me volë për firdausin Apo Këjtë e volë, ato e në të paradise O të fletë U prepsh në pache A e shkuja të në përvore U prepsh në pache Në zarmë Ka thonë nga seran, për nga mbela lejë salatës seram Kër të kalonin për varën e si cëllit Prej atyre që s'kanë besuar Për gëzone me zarmë E thuj e gëzone me zarmë Ati shkru një prepshë në faqe pa, Ska lidhe që ka shkru në ati është me hakikat Andaj i ka shkujt omrë këptabje me musës Ka thanë kush zvukuro Atë at, me atë që ka se ka në zemër Allah o ka me shëmë të ue Dhe kjo është hadith që e kanë zhër ima në Bukhariju Të njajshëm ku ka thanë A.S. A i cili ushtirët njërës dhe me atë që ka se ka është si kur një njëri që i ka vesh di petka është si kur një e dyta so e vetja e a ditë për mu, shembull a mund ta bëna mendoj sa sa thjesht e ka përshkruajë pejgamberi alayhisalatu wasalam për lodhim ja mor di kujt petkën sa so joti ja. so ja. ajo edhe për njerëzve edhe zbukurohesh edhe pastaj vetë ajo thot alla petkën s'është ajo vetja në komunat do ajo lloqësh te joti ajo atë ka thënë kelabsi thobe zoor ka thënë alayhisalatu wasalam sikur ai cili vesh dy tesha të rreme ka vesh diçka në ratat është diçka Tjetër. Andaj, kjo është a në e që ka mërmejnë djetarën në frytet e sinjeritet. Në komendin e kësaj fjale, thot i bënkajim el gjozije. Hë dhe shëqi ku kelanin në bua. Ka thonë, që kjo fjale, që ka thonë Omer ibn Khattabi, radiallahu an, ka thonë, është motër e fjale dhe të pengamerit e sëlam. Pra, kjo fjale në fjale dhe me zham janë motëra. Pini venit ka ndalë. Të përse Omer Khattabi, kë i ka nësuk të fjale? Qom sunn gab pejgamberi alayhis salam ket fi al lidh shmunosh ma fan os filala pejgamberit alayhis salam innamal a'malu binniyat ve pakket ve betallaja sipas niyete thot ibn qayyim al jawziya thot dhe kjo esh merit qe del nga gjuha e ati icili ka than pejgamberi alayhis salam esh i frymzuari ande ka than sallallahu alejhi wasellem ne sunn ummetin tam ka njerëz qe frymzohen esh omar ibn khattabi ka than hadith jetr të kish pas për nga marrë pas meje, do të ishte, Omer imen khattavi, a nuk o për nga marrë, të kish pas mas më në në nësë, omer imen khattavi, radhjallahu, anë, thot imen kajim e gjëzije, këto di fjal, janë thesari diës, no, kitë dija, që tu, që tu munohet me, me arrit, ka thanë, pasaj, kush din me marrë për këti thesarit, fes I bëndobi e dhe vetës e dhe të tjere Dhe përfiton në majën e përfitimin Ka thonë, sa i përket fjallës së par Ka thonë, kjo është burimi I krejt të mirës dhe thelbi i të mirës Ka thonë dhe e dyta është Thelbi i shërrit Fjallia e parë është thelbi të mirës Dhe fjallia e dyta është thelbi i shërrit Thotë i mënkaj me gjëzije Thotë, kjo nga se e para Nëse robi e ka një jetin e pasër për Allahun Gjelle Gjelalu Dhe krejt qëlimin dhe brengën dhe veprën E ka përftyrën e Zotit Gjelle Gjelalu Allah është me ta A mu që para vojzër portetizoje Njëri ju këthejet ka Zotit Kejt që ka do me bëhet ka për Zotit Sa i njëmonë Allah i që njënjërit Kur Allah e shemë Se qëki robu do në arë ka une Do në arë Nuk ka ti të rësu ku që që tërë Vec Zotit vet A nuk e njëmon O dhe të ti me ta, të kush me ta shëtu, o dhe, vesh të ti me më karmesh prajsa, vesh të ti me më një mu, kur kur së të më një mu, a dhimët, dhimët, edhe më s'pi pas punë, mirë me ta, duajt, ma si, ma ke qelë demë, a fa, e këshikohet të zër, Allah, u gjelora është shembuli tjede më Paranë, robi thot, zot, skam, mure, i larë, parënë në kur një robë i thotë, o zotë, s'kam, unë e vesh të ti du me ar Thot, Allah është me ta Nga se Allah është të të të në Kur'an Ma alledhinët të kau Wa alledhinën humusinon Tëpse Allah është me ata të sët I tutën Zotit Dhe bëjn Bëjn vepra Të mira Thot, dërsa koka e takvalokut Dhe bëmisijet cila është Thot, i bën ka imel gjozije Pastrimi i njëtit për Allah Pastrimi i njëtit për Allah Vini rektu për asë të vazhdo dhe zër A qa shë ranu njëtit që këto Që shkat shumë Në të flasim ende për sinceritetin Qishë janë kanë të parë dhe muslimane me sinceritetin A shumë i portretet të, të gjalla Qishë kanë jetu atë për, për një jetë të pasër Mirë, nëse këtu parashtohet një pytje A qatë shumë a Iranë sinceritetin që këto të qëkatë shumë e madhënojnë? Po, dhe zërë Dhe gjëja ma e rëndësishme të kë njerëzit Gjëja ma e rëndësishme duhet të ishte të, të njerëzit është ma e përëndësishme të ta Êtë i pak i gjenjeti të punu me veprat e veta Dhe sinceritetin e vetë Dhe njetin e vetë Thot i përnë kajim El Gjozije Thot E Allahu gjelë gjelalu hu Thot Koka e takvaloku dhe bëmirsies është pastrimi i njetit për Allahun Në zbatimin e të vërtetes E Allahun s'ka askus që e mund Andaj Nëse Allahu është me një robë A e mund në dikushat? Nëse Allahu është me një robë A e mund dikush atë? Thot A ka mundësi me prek Dikush me të keqë Nëse Zotis do me rop, ku i ku i e prek Ska mundësi Thot Nëse Allahu është me një robë Ku piku të tutë taj? Shko dhe zër Thot të i përnë kaip e gjëzirë Ese originali është Gjithmon original Fe in kanë Allahu me al abdi Fe me një khafu Nëse Allahu është me robë Ku të të tutë taj? A më dhe zër A di në apse tutëmi Se na nuk kemi garanë Sa Allahu me neve A fishum jrave por kur besimtari e din se Allahu es me ta a ka mundi te kujt me utut ta dimanqay aljuzia enu se allahu nuk ka es me robin ku atu shpresuaj jo nga alla tjetra runa zot se allahu som me, me neve ne vesh nato ndrua shpresoj na kot kujt e shpresuaj nasha allah ka vendosur una zot sharr per neve allahu largov shheren pe neve dhe pe veprave tona dhe pe ardmoris ton Nëse Allahu nuk është me thot Ibn Kain me Robin, kush kush ku, i ka varg shpresat ai? U koti, mu mbledh 7 miliard njerëz me thonë, "Na e kenë vendosur tyje me të nimu." Kato, Allahu spo do. Edhe Anasieltas, nëse Allahu do me ni rup, me ni me nimu Robin, kush do kush do të mund kush më do të japë ngue? Thot Ibn Kain El Juzia, thot, "Te kush mundet me pas siguri Robin nëse Allahu qëlla nuk është me ta? Kush do ta ndihmon nëse Zoti e lën?" Thot e nësez robi ja jep fa idha kamel abdu bil haqi ala gajdihi wa ala nefsihi e wallen e nëse robi ja jep haqin tjetrit e fillimisht vetës ja jep haqin tjetrit e fillimisht vetës dhe këtë ngritje haq, eban, me këtë haq e ban me Allahun dhe për Allahun si del kur kush për para së mund t'i del kur kush për para A mund ta bëvësh këtë këtë? Edhe një herë këtë shpreh shumë më mirë nësi. Thotë ibn Qayyim el-Juzeyri, "Nëse robi ngritet me zbatut vërtetën mbi tjetrin, me këtë territ, dhe më pas fare zbaton mbi vetveten, dhe këtë ngritje e bën për hir të Zotit dhe me ndihmën e Zotit. A mundu dikush mi dal barbarë? Përse dikush vetëm don më zbatuohet vërtetën mbi vetvetën e, e vet? A mundu dikush ka krashi? Po do ska vallahi hakin më zbatuo bi vetën. Amma E se nenieri donë me zbatuar hakin mbi kuishijën, mbi dostin e me ata, ma të tjerë. Ama për veti, unë ai del di kuish qarçi, ke i del di anë qarçi. Çka i thonë? Hajt zbatojeni ja për mi vete, më zanena për ti. Zbatojeni atë hak për mi vete, çka po thu, më zanena zbatojeni mi të tjerë. Sigur që po ndodh shumë me ne vetë. Dëshirojnë na me zbatuar xhikimin e Zotit mbi të tjerë. Emineve? Ai na për vete çka na do? Dot më zbatosh riatin te filan meselia. Po te për veti, e kur dhënë më e da punën ta ana, kush ka më kush ka më xhiku ti? A keni padisani gjithmonë e flasin me porënën aj. Ju e ti? E ti kush ka më të marr llogarin? E ti kush ka më ndreshti tyje? Ti ket po do më ndreshti, ti ket kritikon, ti ket po ka thon se, se tu kam gabuar, ti ket po ka thon se çtu se ka mirë. Ti be ti kush ka më të kallzu ti? Andaj donja me zë, çka do të bën kaj gjithë. Wala nexi awalan Ka dalës, ba të shëriatën mi vetën jë ja. Pe nga mele selan I ka zbitë 5 vakë namaz për muslimat Paj sa, sa vakët i ka falaj vetë Sa vakët i ka falë vet? vetë Vetë sunejt e të dhezë Vetë sunejt e shka i ka falë Kurësit si kala Sa reqateja 2 para sabajt 6 në drek 4 një kindi 2 në aksham Meri vajt jetër 2 para akshamit A ba 4 një kindi Vitrin A mës fleasim për namazin e nëtës Andaj, ajë cili ka thyrë tim i falë Pes kohë namaz Ajë përvejt e ka mbush këtë ditë në namaz Ajë cili ka than Ale i salatë e sëram që du të mu zbatu njërzit Ligja Allah vë gjithë në gjithë në bita Ajë ka zbatu në bifaminën e vetë parë Ajë ka zbatu në bifaminën e vetë parë Andaj dhe zënë na Për shka njërzit nuk, nuk, nuk, nuk gjenë që nëna Sa të nëna krypte fjallë tona Ti do me zbatu hakin bë tjerë përvejt Përvejt i ke qitë në, në neutral e, Unë nuk na osej ju. Jo, jo, o zot. Derisa nuk e zbatojm Shariatin më shumë mbi vetësin mbi teatrin, fjalton janë pa krip. Pa më anë. Thotë ibn Qayyim el-Juzeyy, e kur e ban robi këta si dal kurkush karshi. Ana kurkan ortë pejgamberes sallallahu aleyhi dhe sallam i than, po ni gruaje e cila ka vjedh, a ban me afalija rasulullah e paguën ona. Sa nafis më parë ekso më la. Nuk ka thave sa vaj takshi jo çagaso. Ju kinië rëzot që pejgamberi selam O ka në majhë mëshirë shmi njerëz dhe në dunja Dhe disa Kemi mërmejnë qëllë dhe rastën e Maiz ibnë Malik Al-Eslemion I sili ka bëa zina Kër ka artë e pengabel e salam Hadid e sahi Bukhari Qëj ka thënë Kër i ka thënë Malik Maiz i këmba zina Ja Rasul Allah Qëj ka thënë Ka thënë Ka thënë mësë ke puf Mësë ke përqafu vëq Ka thënë Ja Rasul Allah Këmba zina Përënë qëll e ka vetë nga moshira o, ua me zina e qka në zinaja i ka than a ju duket sa largë shkon në kjo moshirë kër i ka than qka në zinaja me vetë nësot një djallë dhëdhë vjeqar a e ti qka në zinaja tja, i me folash, me me në qënë fola me vetë një dhëdhë vjeqar shkon të uranu puna me vetë një si do mos të shakan staj në islam e di një qënë bëjnë vetë për që dhëtë vetë gjami që njëzë dretë si firdo se li që njen këtë një thonë edhi që ka në zinaja këtë në qaf po pengamë sami ka thonë ma i zi që ka në zinaja ka thonë janë së ua une edhi që ka në zinaja sa mi aftume si ka që pengamë së nam ka thonë që ka në zinaja ka zonë definoma që ka në zinaja i ka thonë pengamë së nam a e ki po anija kër e zbritin atë litarin atë hekurin si shi gjitë kër e zbritin në to Ka thon Pajja po, Sulllallahu, a ka shku ka thon he kriot dela ti posht? Ka thon Pajja po, Rasullullah, ka thon a ke pa lafsin çishe shtin ngjirr? Ka thon po. A, a ke shtitin ngjirr? Ka thon, adhër, detalj, o do të çto detaje më pas kanë dikush? O do e di me mundësh kazinaja, por a vëza gjykina kon shumë iran, o dosh me mit. A doja ka vëll detaj detaj, sot hyz vetot. E di e di kë thot. E di. Ka dallë ba, ka dallë. Çikim shirshum, krozo ni grujë me vjet plus grujë u kon. I ka thënë, a mundët mi a fali a Resul Allah A më kryjë gjikimi Ka thënë, për në për nësë Vajimullah Pasha emrin Allahut Me vedh fatimja Me vedh, e s'ka vedh Me vedh fatimja Bija jene Ka thënë, unë nuk ju thëm juve Unë dhe aprejdojnë Un E këtë që këtë që këtë që këtë që këtë që këtë që këtë që këtë standart Ka mana fjala Dhe sa ti nuk e ki këtë standart Po ti tëher do të më hapë dorën, do të më i gurëzot të erdh, do të tër me pa. Ti ti, ti në vllavin tan, ti në babën tan, ti në dostin tan, ti në kin tan çka van. Ti kur zbulohet e keqja mën anati e, ti çata çka me bë. Ata të tjerë do shëlet, ata do të punqim eljozie, këti qvardë besë cilëtetin. Sonjer i sinçert si me zotin dhe të bare kjo e vërtet e barë ke u atjala, ata do punqim eljozie, në serobio çështo, e zbaton hakin mbi veten e vet. Edhe mbi të tjerët me emrin Allah e Allahut dhe për hir të Tina Thot nëse i kishin bë kurth Qka konë qilë dhe në tokë dhe në kodra Allah o i kish dalë kunder ja, Nëse dikush i kish bë kurth për në qilë A pinë tokë, a pinë kodra Allah o i shtonë unë e mire me këto Për shka kësi qëritetit të madhë Qka e kapasë Të Allah o të bare kjo vë tjara Dhe thot Allah o do t'i gjenë Rukë dali nga kjo Nga kjo sitjarë عند تطبيق المنقيم الجزئيه فاذ وانما يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الامور الثلاثه او في اثنين منها او في واحد تطبيق المنقيم الجزئيه بروبيت يين موسنديما غانا اود زكوني تشايتو بس الله يسمنديمون كاداكا سكي ميديتو سي هيشينجيت كوديسيتيت كاماتيمو الله تبارك تبارك وتعالى بنريتا ان شاء الله دي منقيم الجزئيه Thot kush ngriqet me ndihmë një batil nuk e ndihmon Allahu. Edhe nëse ndihmohet për momentin, si jehudit tash, edhe kriminalët, kjo që Allahu s'i ka dhënë zgjatë atë. Thot, "Fela aqibata leh." S'ka përfundim ajo ndihmë. Analiza ato fitohet me epizoda, nuk janë fitore oridinal. Fitore oridinal është fitoria pejgamberis sallallahu alaihi wasallam. Fitore e zemrave, ose zëra fitore duket me vranë njerëzi dhe fëmijë dhe pleç. Ani pse ki arm, a ki bartë marë. Por ajo ku ha humbia më e madhe. Ku ka thënë Allahu te bare ke u taala ulai ke anuhumullahu wel malaikata wan nas ejmain. Ulai ke alehim laknatullahi wel malaikata wan nas ejmain. Kuri ka marrën Allahu jaudin Kur'an farga thonë ze këthëna taim alkon Allahu me laçët edhe njerëzit përjithsi. A a e kuptoni këtë a? Shumë për njerëz që kur pyesin, çysh i mallkojnë njerëzit përjithsi, jehudit. As më shihim në sa dunya? Kët popull po po folën. Po, po, jo çeverit. Çeverit janë mesela tjetër. Kët popull ti mallkojn ata, pse? Se bëjnë vëpra për një mallkuar. Edhez kur te e fiton ndon diçka, ama njerëzit thonë mallkuar çoftë sikopitu. E kur të afitojsh, diska edhe njështë të thoj një pap shkajrin që tërki fituar. E kur ka fitu për nga mërë i salasellem, edhe jehudia, edhe arabi, edhe pagani, ka than e meritove. E gëzof shtash. Se, ka fitu drejt. E kur fiton është ram, nuk o e fitore. Kur të malkojnë në zemë, që ka du shfiton? Thot i mënkaj me gjëzje. Edhe nësi fiton për pak, në fund ka me hup. Va hua me dhëmumë, më më këdhull, wa in qama fi haqqin lakin lam yakun fihi lillah thot e kush e ndihmon hakin ama nuk e ndihmon per allah a ka qe si vërejte cosa thon e ndihmon te vërtetën ama jo per allah allahu nabut thot wa inna qama li talab al mahmada wash shukuri wal jazaa'i min al khalq thot ai e ndihmon te vërtetën per me fituar luvdatën famën falendërimin shpërblimin per njerëzve apo ka interesa të kësaj bote thot atar ndihma e tij në hakun është çfarë është mjet për marrë atë qëllimet e veta ky njeri nuk i garanton ndihma e Zotit Xhel Xelalu këti njeriu nuk i ë garantohet ndihma e, e, e Allahut te bareke te bareke o teala thot sepse Allahu i ka garantuar ndihman vetëm ati i cili lufton në rukë të Zotit dhe bën këtë vejë për për të ngrit fjallën e Allahu Gjellë Gjellalu e joa i cili ngritët për të ndihmuar vetën e vetë edhe epshin, epshin e vetë thot nga se kuj njeri i fundit sësh prej të devoshmeve e asë nuk ësht prej bamirseve thot vini retani e nëse i ndihman Zoti fe in nusira e nëse i ndihman Allahu Gjellë Gjellalu thot atare i ndihman për shkak të të vërtetës që e ka me veti jo për shkak të atina dhe kjo dhezër ju ka ndohë edhe shteteve edhe popujve edhe shëqërive edhe histori në historika pas shumë qëka ka ndohë dhezër? ju ka ndihmu shpesh Allahu disa popujve disa shteteve jo pëse kanë qenë cimxerët ata po ju ka ndihmu që atë pjesën e haki që ka ekanë sikur që e përmendën fjallën i mjukë e thirit ku tha Allahu i ndihmu të krishtarën bjehud Në gjithë se të dhe të për halë të janë Në zja Thot i bën qajim El Gjozije E Allahu Gjellë Gjellë Nuk e ndihman Post të vërtejë tën Post të vërtejë tën Vini reksa kjali jëtë të njështë O ida këna ti dëwletu li ehlil batili Fë pi hasëbi ma ma'ahun minës sabri Vë sabru menësurun ebeden Kjo vëzër lë gjë nuk në rëshon Dë gjë në që ka thot Thot E nëse Fitorja ju shkonë njerësve të botilit thotë kjo është në varësi prej sabrit çka e kallzojm sepse sabri saher fiton aq mund si njeriu mund ka mbetë me fitu ka mundsi por çka ka bo sabër më shumë se këtë tjetri ka bo sabër më shumë se sa këtë tjetri thotë e nëse është në hak atëre përfundimin e ka të ndihmuar vini rreth fardallimit ka bo don ashtu luftu pa la botilit me palën e kot Palë e batilit me palën e hakin Palë e vërtejt me palën e e kotë A ka mundësi mundi mu palë e e kotë Për një periud gjatë? Pa, të nëse kanë sabër Sëpse Allah sabërlive Në përgjësi ju jepë në lichë fizikë fitore Ka thonë, a nëse janë edhe sabërli Edhe në hakë, fitojnë edhe periodikisht Edhe përfundimisht Tho di bënkajim, e lëgjauzije E nëse është në batilë Fëtën vëtën për jodikisht dhe jopër fundimisht Pasaj thët Enëse robi ngritët me ndih mu të vërtejten Vëtën për hirtë zotit gjelle gjelalu Ha Thët O lakin qame bi nëfsih i wë kuwëtih i wëlem jëkum Billahi musta'inan bihi Mutawakkilen alai mufawidan ilai Berija min elhauli wal kuwëti illa bih Falahu min elkhidlani wa dha'fi nësrati Bi hasab i ma qame min dhalik që tani të farë detalët im të kajim në kajim e gjëzit duke e folë për sinceritetin. Shikoni që ka thotë, nëse është një ropë i Allah, është ngrit me ndihmu hakun të vërtetën e Zotit për Allah, për Allah. Mirë për thotë, ndihmu që ja bandë vërtetës për Allah, më bështetjen e ka në fuqin e vetë edhe në takatin e vetë, nuk ndihmuot me Allah. Thotë, unë e kam një mu, po kam një Allah, e kam një mu për Allah, Mune me këta katin teme Me në parët e mija me, me munin teme Thot Dhe nuk është distancuar nga fuqit e veta Ska thonë la haula wa la kuete Illa billa Thot i bënkaj i me ljozia Për që këtë njëri Thot ki kapi poshtërsimit Dhe ndihme së dobet Varsish sa është në bështetjen e vet Lëse dhe kanë dihmu të vërtetën E kanë dihmu për Allah Pasit, Pa interesjetër Po pse anë bështetë të vetja Allah e lënë Anë i të të këndi mund të vërtetën Mirë po se këndi mund të ndihbu me muë A në dhe zërë i bënkaj një melgjozije Ka shruar një lipor Që ka shpeguar gjan e gat Me darë i gjusë salikin I jake na abudu e i jake në stajin Kitë feja ka thamë është i jake na abudu e i jake në stajin Ty allurojmë, të allurojmë Munirë të vëçanë Dhe vetëm prejte e ndihim kërkojmë Pro dhe zë edhe Allah u me e poshtërsu po nëse dimë një ja ka po me kuvetin e vend s'ka thonë kjo është merite zotit kjo begatia Allah ka do është zotit unë s'kam lidhje me këta s'ikur që i ka thonë i më ahmed Allah është përvlef që e njimove islamin ka thonë ja Allah e nderoft islamin se pa islam si shmi pa në gurgush e ka rullun nga ana nga ana tjetër pasaj thot i përnkajim e ljozije dhe uh, maja e meseles në këtë në, kët, në qështi � dy njësimeve të Zotë i Gjellë Gjellalu në qështjen e Allahut laja kumul e hushejun elbette azgjës ka mënësime i dal për para, Allahut e ndihmon të si qertin gjithmon edhe nëse ka nëse i vin ati armisht pal pal në grupe edhe nëse i vin ati armisht pal në pal në, në grupe kjo dhe gjërë është do më than fryti i tëjtë e që është Ndihma e Zotit, e ndihma e parë. Ndihma e, e, e parë. Ndihma e dytë, që e siguron robin në sinceritet. Êshtë se Allahu Gjellë Gjellalu të sinceritin e shpëton nga krizat e jetës, nga vështisit e jetës. Dhe të gjitha në gushticat edhe brenga dhe piklimet dhe mërzit i alargon Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe kjo vëzërojshë vetëm për të sinceritin. Tjerë të vazhdojtë më kanë Vazdojmë të kon në në uh, ë pikllinë. Andaj në historinë e pranimit të Islamit të Ikrimës, Ikrema ibn Abi Jahl, Ikrema ibn Amr ibn Hisham, Ikrema uh, ibn Zodoridi Abu Jahl. Polosh sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka së ka pranuar. Me fat, kur e ka shilupe pejgamberi alayhi sallallahu selam në Mekën, Kaib nanije për me ik në Yemen, me ik pe pejgamberit sallallahu Aliu sallallahu. Dhe duke qenë në anije, ka pas furim të fortë dhe u kanë gati të errzuan anijen. U kanë gati të errzuë anijen. Dhe ata që janë në anije janë kanë ë janë kanë paganë. Arabët që kanë ikur pe pejgamberin sallallahu ali sallallahu. Ende kanë mburtit arabët anije kanë thonë lutna Allahun sinqerisht se tash për tash puta zgjojn dobi. Shiko kësër, edhe këroj, këni po pilot në aeroplan kër janë? I haronë, kejtaj Në e të të do atë bajtash A kur të hipin jarë, fatë mos të një, e të se ka pilot për këtë punë I kanë mordë, të ketë se bejpet i kanë mordë Ishtë, i flenë ahat Ama kur shkunët A ba, jo, dhurt, kështo, jo kështo, e durë të kështu, jo e kështu A pilotja ti Ama vëzër me universitë në zotë i së khaloj E dridhë, në balanë, e dridhë, në trenë, e dridhë, dhe një Dhe kjo dhe zi ju ndohë, plod, dhe reka ndohë raste konkrete Kër njëzit janë talë me lutjet e u thimit E pasaj, thëjke, ma ka dhoshat lutje Ma ka dhoshat lutje se u shkuon ketë kjo E murë me veti Andaj, kër kanë hip në anje, i krimja u kanë aty Kanë dhënë musilut në tashputa se zbandu bi Kanë me lut, rabbul aleminin Ata rëve zërë, kër në kanë një këtë fjal, i krimja ka dhënë Wallahi, le mjunet gji ني من البحر الا الاخلاص لا ينجيني في البر غيره اللهم ان لك علي عهدا ان انت عافيتني مما ان انا فيه ان اتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى اضع يدي في يده فلا اجدنه عفوا كريما فجاء فاسلم كاثان يكرمك ريكانك ذا فجار كاثان نس لوتيا sincere دريتور الله Më shpëtoj kanë ndeti E njëta është më shpëtojnë edhe në tokë Pse pëllut jo në putin kërë janë në tokë E ndeti Allahum Ka thënë kështu Ka thënë o oh Allah Nëse më shtënë për qësa i frime Derejtët e Muhammedin sallallahu ari e sellem Ka me shkuat Ka me enu dorën temet e dorën atina Dhe do të gjej atë njeri Bujarë falës Ka me ma falë Qikum hik piti dhe Dhe i krimi e anë vezëm shumë interesant Kënjeri Kur janë dërzuhë këtë arabët Këtë arabët janë dërzuhë Këtë arabët janë dërzuhë Këtë arabët janë dërzuhë Ka, ka dalë dal të luftu me me zahëm edhe një herë Helbet në funë mësë për mës e vret Edhe Për e nga me zahëm e si ka shlu khalibin me lidin Ka thonë shko miru me ta Dhe e ka ik E ka bu punë me ik Andë e ka thonë ka me shku Ka me ma falë ka bimin Edhe se ësht Dhe ka shku dhe ka pranu islamit e për nga mele Qëka e ka për dhe zërë Kuri ka ni arabët nani e të than Lutë në tashtë sincerisht e Allah Se putat zbojnë dobi Se putat zbojnë dobi A i cili ishpoton njërzit Oshët Allah u gjellë gjellë Me qka ishpoton me zërë Me sinceritet Me um, sinceritet A dhe tëtë Allah u të barë E ke vëtë janë në surën Isra, <coughs> <Duke180> duke E sëra A i të gjellë gjellë gjellë Nduke e vërtëtuat këtë realitet وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فضلوا جل جلاله اكلوا قاب يوه زرار النتي يهارون هيكت بوتات جا يبن ندير انا هنا هيكت بوتات يهارون ضل من تدعون إلا إياه يهارون تجitha بوتات بس الله جل جلاله كوجي دريتهو بزوا pagan pagan جزا شتو د الله تبارك وتعالى رسول لقمان ايه 32 واذا غشياهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقاتص صد وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور ثل <تصفيق> الله جل جلاله كور اي كابن والات ادت كالذلل Vim si rejtë mëroja Hini pa vezër? Hini, një tobë, internet O shumë e tryshtu E kush e ka pa live, është edhe ma shumë Siku që ka thonë Ebu Bekër Ibn al-Arabi El-Maliki, djetari madhi E ndelusit, ka thonë kush donë Me pa kudretin Allahot Dhe me prek Ka thonë e t'hipe në një dhe t'i prejse valjt E shëti këtë një E mrejna i ka autobusat e automjetet A më kur dhejnë e valja e shkun se si mukan letër edhe qëty e shetë kudretin Allah Allahu gëllë gëllë tha të Allahu vinë val të mëdhoja dhejaulloha e mëklesin e lehuddin e lusin pagant Allah unë sinë qërishë pagant oë zotë vestuje tha të Allahu gja kuri shpëtojnë në në tokë pre tërë ka që vazhdojnë me me i të besimtar e thotë shumë pre tërë dalim po dhe në qafira me në nëgjë mëdhej e ke pa një luëz e kur është të smut a tha të vezotim A kur ta njështë nështë Ta ka ti jem Ta ka ti jem Parja jeme Vete ku mba A vete ki ba Ta shënë Allah U gjelë një, një virus Pin të rëthëgjash Ndërëthëna në temperaturën Nuk shifësh Nuk shirësh Ta hup me qere sh... Ta hup me bukuri Sënë fol E më njënë covid men Maskë Jo, këtë maskë që ka i moshmina Ato që ka Sënë më shimfrimë Në, shimfrim, në unë azot A u dhe zë sa Me një madhi Allahu i jep oksigjenas proton. Te Allahu i jep el-jalalu e shombra i të rrethot bën mendjemdhë. Allah na ruaj nga mendjemësia. Kjo është ajo që kam rëndin e të ardhur në këtë në këtë në këtë kontekst. Andaj njeriu lëzon merr nga ndihma dhe shpëtimi dhe çlirimi i brengave varësisht sa ka, ka sinqeritet dhe sa ë, është i cilërt me Allahun subhanehu subhanehu ve teala. Öt, Abdullah i Mudaud El Khuraibi Rahimahullahu Teala e kanë pas të pëlqyrë të parët e muslimanëve që si cilin njeri ta ketë një vej për të mirë që nuk edin as kush as gruja e vetë e as dikush tjetër që ove zërë kjo me qëria gjithë së modë dush me pas një punë që kërkush se di, si qërtë pse ove zërë për ditët e krizës për ditët e shëtsimit, për ditët e shprovës i, i i i lartëson, i laçon i çon durt ka Allahu dhe tu o Zot, para të punën që s'e di kërkosh. Sikurse ka shputur tre veta të shpellës, me çka kanë shputur O Zot? Siç e li pytyre, asnjëri s'e ka ditë pjatën vetërave, njëriç e ka voku i dytë, s'e ka ditë. Andaj kan thon lut na Allahun me doni punë që e keni bosin sinqerisht për Zotin. Atë ka qenë e ndjerë O Zot, tek sahabët e tabiinë. Lejeni punë kurkush mos më ditë, as grua jote mos ta dije. As grua jote. Andaj shpashulla zot, na me bëni vet gratë. Me sataka, na... jo, sataka, të lezër, zbane vet fëmi, ta bën me dos ata ka, po na rjo soka odë kur gjosen jetë. Po të jave zot na me vet. Os po me vet ajë kishë, jo jo jo lejë thot për fëmijën. Jo, që ka thënë Ali Sullam, këtë tërheç ka, ka korracia. Ka ndjerë hiç me vet, po jep për ish Allah u gjen e xelalu. Jep se çspoton. Ahmed is tash, si Selim san hajë ontav pos leja. Nuk le as babas, nana, as mija, as nuk t'lajnë Ka d'ale, ka d'ale Prece, a i shtatinip që ka me hongë Aja, ja mënojnë gata to Këllë njës nuk e njofin zotin e madhë Aja kuptojnë ove zë këse këto njërzi Allah o mërë në fornizon, o njërzi Allah o në jë bukna, harajt i punën tane Aja, thot, me njërës Kuj i morë ba të njërës? Kuj i morë njërës? Katë të rëdhë dhe njërëzit Balenat e luajt, e tigat me çka kush i me çfarë punë hajnë ato zot. Ata këto njerëz, domon, nuk e thojnë me goj, ama me me gjutë hahallit, dama anafurnizon bashallahi as dikush qetot. Ata vetëm duhet të mos jeni ku ide se ja parriti Allahu i në Xhelal. Sikur se i ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur e selam, ka pa Bilalin, Allah zot, do hurmë të vogla ve ka dashmir ruit për familjen e vet. Hurmë. Ka thënë no Bilal shkëti po, ka thënë po nesër nesër jasullallahu. I ka thonë O bila liep Mësutut për Allahet Me dhe zë ka njërë Kë njërë për tutmi Me dhe onë A thubë e këthejat Allah na të stonë Shumë e thjesht Na të stonë Samë beson ti muë Me dhe zë një njëri me me nga thonë Lemi me qëtu në qëna Lemi të këthaj nimi Lemi të këthaj nimi Jo me kamat Jo veç kështu Supozimisht me thonë Lemi qëtu nimi Nisë që jenë për biznis Ka në fitu Që ka i Vëzër, Allah onë a thotë, jepe, jepe, me dhe lu habbe, ke me dhe lu habbe, si një kokër, gjuhë e një kokër talip, me t'i këti shtatë qenë, tutëmi, tutëmi, për, ilash, për një lach për tutë, dhe një cka, fa. Allah onë a përmison të gjithë ja, e jarën bëllar e minë. Anë, vëzër, ka qenë e njohër, se ata kanë dëshirojnë në pas një vejë, për banë një vejë, për vëzër, kur kujtë me si kalëzër? Banë rutin, banë zakon, Uh, Qëfar të lojtë ndihme Qof një vepër që e ban për i të zotit Për vetin tanë Mësë i ka të zë kërkujna Hicë kërkujna Mësë të qof asë glëhe ote Apo që si që ka thonë As e majtë api djaftës Me mujtë me dhonë Qekë ne kjo këtë, më shakë këtë Hicë më stashohë Se osh ma afer me ta pranua Allahu subhara hu Subhara hu atjara Thot zubajrim il awam Qok i pengamberit Sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu an tadmani istata'a minkuma an takuna la khabiyatan min amal salih falyafal ka than kush mund të pjove me vani pun se di kur kush le ta baje me vani pun të vepër të mirë që se di kur kush le ta le ta le ta baje that nu ajm ibnu hamad that e kanë dëgjuar abdullah ibnu al mubareke ndo ka tha kështu that skum pa ndonë njeri i cili është në gjitë lartë si kur Malik ibn Enes njëri prej këtër imamave imami i dytë e buhanivja pas ti Malik ibn Enes i thonjën djetari i venit të hijretit të pengamberit sallallahu thot Abdullah ibn Mubarak rahimahullah thot s'ku në pa dë njëri që kua në gjitë lartë si Malik ibn Enes thot as nuk ka pas shumë namaz as shumë agjerim as ka pas dhe për dukshme t'jashtme që farë ka thonë Ille e në tekune le huseri ira Ka thone ka posë një vej për pshetë në nuk e kena ditë Vëzë njëzë në gjitë dhe Allah me vej për atë pshetëa Jo me vej për tjashtëme A njeri zakonitë dhe kur donë me përmendë dhe një vej për Ishkërmendë atë tjashtëmët Qka e di njërzit? Thot, abullaj më bareki këta njërzit janë ngrit Me qfar janë ngrit duke punuar vej për të cilat uh, I kanë bër përritë Allah u të bareke, të bareke uh, U e të ala. A do kë është ajo që kam përmendë dietarën në këtë në këtë kontekst. E tretë është ajo që është shumë në nëci, e rëndësishme që do jetojmë këtë botën e çitjeve. Kam ndënë dietarën e një fjalë nga ë dietarë Sheikhu Saud Emir dhe Muqeemul Juzie. E treta e ndihmës, te teta <coughs> e treta. Allahu ja largon mendimet e liga, mendimet munduese. Ja largon vezvesat, ja largon çitjet të cilat nuk i shkulën. Këtë e largonë dhe zërë? E largonë në robit me sinceritet E largonë robit me sinceritet Thot Ebu Suleiman e Darani Rahim e Allah u Teala Ida akhlasal abdu In kataat anhu këthratul wasawis Varja Ka than Ebu Suleiman e Darani Djetarëri djetarët të mëdhejt e muslimane Ka than Kur robi është isinqert I këputën vezvesët E dhe si e fatësia So vëzër bota po ankohët pjë vezvejsit Ajo shka qurë depresion O vëzër, a e dinim Se shka këto depresionit Një numëri mali depresionit të është Qa janë të menu tjertë Qo njëra prej depre depresionit Sunimri njëri punët misos Edhe ha Ha këti, ha këti, ha këti Kër grumbullohën shumë, kjo kriot dëndësi Edhe kriot njëri ju depresion Se së po mundët mimri Kërë sunimri të punët i balët depresionit Sigurisht te sinqeris do te ket dispozicion. Pse? At'h ka skuq mujt me mbrin se soqan e shkrua me emrije, më rrye i tora hat. Ajo cka okrye, okrye me lejen e Zotit. Ajo cka shukrye, ka pas m'okrye. Krye t neset, krye t pas neset. The marr me sinqeritet, marr mealet. Ande ka thon, i largohen shumicat e vezveseve, e c'shum njerëz i Zot ankohen nga nga vezvet. Thot she ikhul islamu tey mirehimehullahu teala. Thot sinqeriteti per Allahun te barekehu teala e pengon në robin nga marja e pushtetit të shejtanit në bita shejtanit e zënë barë pushtet në binjerin qka e pengon këta? këte nga e këtë i pëllë dhe shash asë për në në qimin por asë për për buzje por një dhe ne kanë marë këtë punën rukjes rukjes një dë një dë thyrëmi rukje gji pi i 20 litra uj edhe kime vel pa jo kam e vel kam i dalë lukë thijasht 20 litra uj merë që këtë mjaltin 7 qenaro, Edhe ta jek et smujun. Shkonin vëzë ku shkonë donë har, Allahu mos e provon asnjërin. Po shkëdë ta edim ta. Frijim jaltom e fri thot. Ujin e frithon. Shkonin vëzë donë har thoni frijman i ujëms më ard kurte ju. Ço çdo frima. Në anë jo. ujin, edhe frima bismillah mos hajde kurte ona, ço çdo frima. O çka tallë me njerëz zalezëm? Nimjara ka frijmjaltë. Pas ta arroseanca. Ai të lutë me njerëz, çfarë do bë? Hadith i pejgamberit sa, apo muhadith është ajo që bë, leçi ruken e kam gjetur në YouTube, eh, po edhe muhadithu ka bë, e shpjegon hadithin, shpjegon ajetin, malli apo zotin. A di mësh për të sollën feja do folto, ose zot i islamit nuk ka krishterizëm. Kjo fe ka ulematëve do xhallarë të vet, njerëz që natë din mirë me këtë punë, nuk ka krishterizëm ti, hin atë me çka dush. Ktu s'ka mundsi me lut. Ai sahabiu hojo ai ndejle, po ai ka shnohush njërin. Ai ka thënë mua ka kaq çakrepi. Ka thënë, a ka dikush për juve Doktor, ato se kanë ditë, ruk e gji Doktor, ka thënë po e kena E ka shku njëoni prej sahaveve E ka lezu fatihan Edhe ja ka Ja ka këthi, e kamën që shukon Ja ka këthi kamën që shukon Asni pik helme si kamet Edhe shiko që ka po sahabiju E ka fry, e ka shnojsh Ka thënë be ma thasht dele Kër ka shku të venga me sëram I ka thënë, kështu kështuja Rasulullah Ka thënë, ba ma thënë, më pak mish për A vesoqto veç delën ti honger ku janë shërumb. Ti delën e hongrë njëra loj smuto. Ti jo delën ti e hongrë këtoqën e hongrë, li vallë ti hongrë. Me çka? Ja, thotë na, pse më shkadës të më të bëonë ti. E jo, do të më shëruo, o zot. Do të më shëruo. E shërues është Allah, po dushmë e bëj mirë kët mund. Allah zot, mos u lëmën shumë, bahu sinqert me Allahun xhel xelalu. Lexoj Kur'anin, ban dua, rrimabdes, fali namaz vak namaz, mëshir haram. Qërcish shor Allahu xhel xelalu. Kyrës që do të isha Allahu xhelalu xelalu. Amë dekujme të pushtimën e vetë. Jo. Ja, nuk ka kjo, nuk ka. Loja jo, zot. Çrrumët. Nuk ti shkonca as let o zot? Ti shkonca as let? Sahabot ishin jot këtu për rrugë xhi. Sahabot dëzë janë ulur veç për dy vepra, kemi përmendur, për tre. Për tre veta. Luftë nuk e ka Allahu xhelalu xelalu? Dhetar edhe s'takon. Okej, lezohet. Ma çdo histori pe nga çdo histori sahabe të Islam. Vdihën luftë Vdysh në luft Vdysh të e përcel ilmin Vdysh të e përcel ilmin Vdysh të dha sadaka Vdysh të dha në pare Ka vdek të bërë rukje A ka që du? Shka, dhe zër Kjo, nejëmën e janë të natalë Kjo realitetë, dhe zër Andaj, mbroni thmi të juve Mbroni e vlatë të juve Mbroni gratë të juve Mbroni vetën e juve Me qëfar? Me sinceritet Tho që e khullu islamu të imi e Kur robin është sincerit i sinceritë me Allah fot. O min walayetish-shaytan allati tujibu al-azab. Dhe nuk e lën shejtanin me pas pushtet mbi Robin, i cili pushtet në fund e çon në zarr. Ka thënë sikurse ka thënë Allahu te bareke o te në surën Yusuf ayat 24, "Kezalik lenasrif anhu as-su'a wal-fahsha'a innahu min ibadina al-mukhlasin." Fathallahu jalla jalalu kështu ne e larguan për Yusufit të keqën edhe zinajën, sepse ai ishte rob i sinqertë i Jon. Me shkaja ka lërguve zë shëjtanët Allahu Jusufit Innehu min e ibadin e lëmukhlasin A ju ka në robë i sinqert i joni Thotë që i khlusam dhe mje në komentin e këti ajetit Kur robi është i sinqert me zotin e vetë në nënështrimin dajti Kjo është penges që ti bëhët e kundërtaja asajtësinën Asajruve për të këqijave Dhe i embron nga goditja e shëjtanit të kajt e nëse nuk është i sinqert dhe nuk e bën punën për të cilën e ka kryuar Allahu Gjellë Gjellalu dhe ja ka bën atë në shmërit të pasër dënohat me të kunder tën e prej dënimi të Allahu Gjellë Gjellalu për jotë të sinqertin cili ovezër të sallu të shëjtani arej prej dënimi të ati i cili nuk është i sinqert shkruj ovezër prej dënimi të ati i cili nuk është i sinqert është çë shejtani të japë të pushtet mbi robën. O da të shejtani çu shmart pushtet mbi robën, hatta yuzayyin lahu fi'l as-sayyi'at wa kana ilhamuhu li fujurihi uqubatan lahu la kawnuhu lam yattaqillaah. Foll shejkhul salametemiya, deysa shejtani yasbukuron ati tekqiyat dhe ky frymzim, dhe ky frymzim për me bëvën e keqe që ja bën shejtani robit Ozhdanim porobim se çu katutallojit. Pse s'keve i sinqert, Allahu ta largon ta shejtanin. Andar bazë, kjo është, kjo rruga për të për të larguar prej prej ë shejtanëve. Pra sinqeriteti vëzë largon vezvesat. Sinqeriteti i largon vezvesat. E katërta prej garantave dhe sigurive që jep Allahu xhelalu ala të sinqertëve. Ës çerobi i sinqert pastrohet nga zilia Smira, inati dhe mashtrimi Do më thonë dhe zërë Kërë shohë minat të njezit inat Zili, smir, mashtrim Pi ka buron që gjo? Pi mos në qëritetit Thot I bënkaj me lëgjëzije Para kësaj e citon fi alën e pengambedit Sallallahu aleyhi sallam Kërë ka thonë aleyhi sallatës salam Kërë ka thonë aleyhi sallatës salam Kërë ka thonë imam Ahmedi Thelathu khisali la ju gëllu aleyhin në Kalbu muslimin, ikhlasul ameli lilla. E kemi përnuen këtë adith, ku ka thambe nga vela lejë salat dhe seram, tri cilësi uh, nuk lejojnë me hi mashtrimi tek zemra e besimtarit, e muslimarit. E para për tëre, ikhlasul ameli lilla, bërja e punës për hirtë të zotit gjellë gjellalu, sincerisht, të ti mënkaj i melgjëzije, kuptimi hadithit është, ej, La jëhmilu l-gilla Wa la jëbqa fihi ma hëdhihi thëlath Fa inëha tenfi l-gilla Wa l-gishë Wa huwa fësadu l-qalbi Wa sëkhaimuhu Fa l-mukhlisu lillahi Ikhlasahu jemna u gilla qalbihi Fati bënqajim e gjazia Kuptimi është se isinqerti Sëkhaven në zemrën e vëtë për inati Sëtë të shifë se zemrën e vëtë për kadi shka inati A i dykwe kazan qëki inati zemrën qatë dë nërën në kus ka poshë sinceritet, qatë i kajim, të shko në mush zemra komplet me sinceritet, vjen i nati, derë në gjelëmshel, këthejet pas, ven zilia, thotë që të spadhen, dili ashtë, a më të nabezere ka gjithë gjadet madhe, i nati, mashtrimi, zilia, smira, armicia, hakmarja, mlefi, pse, se këna bohe, gjadet madhe, të të të të të të të të të të të të të të të të të t zemrën e ti nga nga mashtrimi. U ayukhrijuu veyuziluhu jumlatan. Sinjeriteti i thot zemër ja pastron dhe ja largon smirin dhe xilen mashtrimi. e mashtrimit. Vetë sinjeriteti ta hip. Sigur e keni vënë vullëz. Zemra vetë pastron vetë. Pom pom, gjauk vetë pastron vetë. Allahu ka krijuar në trupin e njeriu kur ti shkon çon diçka për ushqimeve që janë ndhamshme ajo vetë e largon. Ka për pastim vetë Zoti vetë largon. Kur ki sinceritet, ajo veti paslon Ajo veti paslon Thadim në kajim, el gjozije uh, Sepse, tek robi I sincerit, janë larguar Janë larguar Të gjitha thyrsit Dhe të gjitha dëshirat Pos, për me eknashe Allahun Të bareke, të bareke u e tjala Andaj në zemën e ti Ska mbet as një vend Për inat edhe për mashtrim Sikur që ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu Në Kur'anë në surën Jusuf A i dhe njëzët e katër Kë dhalika li nësri Fë anhu së u e wal fahshaa Innehu min e ibadina El Mukhlasin Për Jusufin a lejtë salatës salatës salatë Dhe Allahu Gjellë Gjellalu Kështu në e shpëtuam Jusufin Nga e keqëja dhe zinaja Sepse a i shte nga robrit ton Të sinqerë Tha di pënkajim El Gjozija Kush do që është i sinqerë dhe largohohet prej tij e keqësia dhe zinaja vini drejt sa i qezë thotë ibn qaim eluzije për këtë arsye iblisi kur e di tip fillimisht se nuk mund tip pushton njerëzit e sinqert kur i ja akuzoi allahul xellaluhu kuzimin e tij për shkatrimin e bijve të ademit tha iblisi qala fe bi'izzetika la ughwiannahum ajma'in Illa i ba dhe kemi më humul muhlasit Edine Allahu Gjelluara I ka thonë iblisi Amle mu edhe në në kiamet Amle ta provoj mi devijua Dhe e kalon Mi përbëzë e shiko Ala pa e nisë luftën iblisi Me bite ademit, shiko që ka thonë Surë sat, ajeti 82 dhe 83 Thëtë Allahu Gjellu Gjellu Tha iblisi Pasha krenarin tane dhe madhështin tane Do t'i devijoj ketë Do t'i devijoj, krejt Përveqë robëve tu të sinqert Pim, fillim e ka ngrej flamurin Ka thonë me sinqert s'kam pun A do se një devijoj Këto tjerë këtë kam i devijoj Pra vëzër devijimi dëpërton të kë zemra robit kërës është të sinqert A do t'i paslojmë zemra tonë me sinqeritet Lërgohë devijimi vet A do t'i e ja shaf robin kër është të sinqert Kër është të sinqert E dhe kur t'gaboje, i ka hije Qa e sinqert, E shapti edhe kur tja qëllon ja ka së çertës, so interesant. Edhe kur ja qëllon, sikur që ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam, kush e komenton librin e Allahut, e ai nuk është i thar për ta komentuar, nuk është i thar i asaj, ai ka xhunata Allahu dhe himzar, edhe si a qëllon. A kjo është ajo, ajo sinqeriteti dhe çështja e sinqeritetit. Gjithashtu Allahu gele gele ka vran sura al-Hijr aji katra te 2 Inna i badi lejseleke aleyhim Sultanun, illa menit teba a kemin e dhe gawin, dhe Allahu Gjillegjelalu vërtejtë robrit e mi tiski Sultan për shtetën bita përveç të devijuarve. Ata që janë deviju i, i devijuar. Kjo me zër është garanca e katërt e Allahut për robin e si qëtë. E pesta për e garancave është se Zotë i Gjillegjelalu e largonë në robin. Kjo në më një të veçan bezer, me zërë, dhe përmejnë në disa për e që i khulli islamu të imi, rahimahulloha, dhe të i venkajim e gjëzije. E pesë të lezër, është në mënyrë të veçanë largimi nga zinaja dhe e keqë. Robi në rrëmë zoti, nga e keqë, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe zinaja dhe amoraliteti, nësa jështë isin qertë. Thotë që i khulli islamu të imi, rahimahulloha u teala, thotë, saher që robi e vërteton i khlasin, në fjalën e ti, la ilaha illallah, Shka në kjo shpreja, vëzër dëshirët i këpëtoni mirë dhe shumë në nënsi Kharajë minë kalbihi Të elluhu ma jahuahu Thotë shejkhullislamot e mija Sahar që robë E realizon Në me gjmuë i fetava Vëllimi 10 Pache 268 261 Në me gjmuën dhe botimin e parë Që është bon Thotë shejkhullislamot e mija Sahar që robë e thot me ikhlas me sinqeritet fjalën la ilaha illa allah largohet nga zemra e vet e kjo shpër yol është shumë e madhe te iluhu ma yahwa se ka bosht që çapo të kuptoni ç'është kjo gjë që ndodh xheraj min qalbihi ta'alluh ma yahwa kur e thot la ilaha illa allah me sinqeritet i del nga zemra Epshi i vet, te cilin po ordhhatet me ebo, zot. e vojt. Si oni Allah. Njerikoj dëshirat e veta, epshet e veta. Kto epshet e veta, tash paq har, i bën si zoti. Çka thojë vetja ban? Çi kjo on zot Allah. Se fjalla zot as ka nguhot. Ai as ka dëgjohtë zot. Andaj Allah, ikemi shqepu emri Allah, as kush. Ai te cilit i bindesh ti, çka thojë e ban. Ku robi ban çka ti tek, çka i bje? Të e kënë vetë ka po zotë Tho që e khullu së amë të i mije Kur robi e realizon mirë fjallën La, ilaha, illallah E nëzirë për zemrës Orvatjen e bërjes zotë të epshit të vetë Për dhe zë njeri ju Ka një loj orvatjen me vetën e vetë Me e bo zotë ilaha epshin e vetë Tho që e khullu së amë të i mije O të srafu anhul me asi vë dhunub Dhe largohen për e ti të sinqertit Më i rraguon me sinjesin e tij gjuna edhe mëkatë sigurisht se e ka përmend Allahu në gjirin e Suret Yusuf, ajo jetë 24. Thot: "Fe'allal sarf as-su'i wal fahshai anhu bi'annehu min ibadi min ibadillah al-mukhlasin." Allahu e ka përmend se shkaku i largimit të të keqës dhe zinaz nga Yusufi alayhis salam ishte oroboria e tij ndaj Allahut sinqerisht. Pra Allahu thot, ne e pështu mjusufin, pëse? Se ishte robë i si qërëtë, kaqë, se ishte robë i si qërëtë. Thot, Shekhu Lëslam, imut e imi e rahimahullahu tjara, thot, dhe këta janë atë të zilët Allahu gjillohane ka përmen në Kur'an, robërit e mi, kër i ka thonë sheitanit, s'ke e mundësi me i deviju, dhe kjo është të jetë që sheitanit ka thonë vetë, se o në robërit e ti s'ka mundësi me i deviju. Thot, andaj për këtë arsyje, ë Adit se ka të zhin imam Bukhariu dhe imam Muslimi Të tjerë për e djetarë Nga pengam veri jo në sallallahu aleyhi sallam Se ka të në sallallahu aleyhi sallam Men qale la ilaha illa Allah Mukhlisën min qalbihi Lem yetkullin nar Këja adit e që e përdojrën pëllot njerëzit përmi abot qefin vejtës Men qale la ilaha illa Allah Mukhlisën min qalbihi Lem yetkullin nar Kusht të të ka të në aleyhi sallatë dhe selam La ilaha illa Allah Mukhlisën min qal Nuk hindi zjarë E kuptu që ka shkane sinqerisht? Sinqerisht ka vëzër Që kjo fjallë, amane men, qruune, amane men, rejistrane Khala gjemin qalbihi Te elluhu ma jehuahu I del ajt Ati që ka ka thonë fjallë La ilaha illallah sinqerisht I del e pëshivet që ka mor për zot E është kjo vëzër Me ata që ka njëzit thonë Kush ka thonë La ilaha illallah bilekini po doni hat. Nihar, nihar njet me paston la ilaha illallah e injenat. Haj gora do bome fe. Deman ka i njet, dunia riar mu ka tuaj do thon la ilaha illallah kam injenat. Afa ju gjogoz? Afa so la ilaha illallah është tanjeta me vërtetuar që ti e ke në rob i Zotit. Si kanë rob i dëshirë aventu. Se ti e ke ndjekës i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jo ndi kësi teka vetu O që kjo la ilaha illallah Ano i thot që e khlusa më demie Për këtë arsyje Sinceriteti i largon prej robit Se bejpët e hyrjes në zjar Andaj Si cëli njëri Që do të hynë në zjar Ditën e kiametit Për e atyre që kanë than La ilaha illallah Aj nuk e ka than shumë sincerisht Pro si cëli që ka me hinzart Ndërko që ka than la ilaha illallah Pse hinzart Sepse nuk ka than sincerisht Fjalën la ilahe illa allah thot, mirëpo në zemrën e tij do të mos të ketë pas lloj të shirku, i cili e ka gjuajt Zot. Pronjëtu nuk hyn në xan pa pas, pa pas ë lloj të dëshirkut. Dhe vini re tani çka thot. Ndërsa shirku në kët ummet është më i fshehur dhe më i padukshëm sesa ha. Sesa ecja e, e bubrëcit Në shkam Dhe se bubreci Kur hec Kur hec bubreci Aj me hec në ditën Në dritë Zmanë gjurë bëq Me hec në tërë Së në shë e kur E thoshe e i këllusam dhe më dhe kjo të pas më do të cja si ditë Se shirë këm këtë umet Futët si bubreci në atëm Hecë e shifër A të nëjë sa duhet njëri mu këmë shumë një sinqesht me zotin e vetë Të bada kjo e tërë dhe musë më bësu vetës Dhe musë më, më, më bështet sepse krishtjësit që Allah e zëdorosh në dorën e Allahut dhe në xelahun. Lillahi al-amru min qabli wa min ba'du. Ka thanë Allahu në Kur'an, e Allahu tekuna fillim e mbarim. Fillim e mbarim. Thot Sheikhul Islamuddin Rahimehullah, thot mu përkat arsye, robi është i urdhëruar në çdo namaz se të thot iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ti të adhurojmë dhe vetëm për i te ndihmë kërkojmë, nga se shejtani e urdhëron robën me shirk, derisa nëse i bindet. Nëse i i bindet, thot andaj vazhdon egoja e njeriut të silët vërdal jashta Allahu Gjellaluhu ose nga friga ose nga shpresa andaj robit vazhdimisht i duhet dhe është i varfër që ta pastron të uhidin e vet nga njollat e shirkut pse o vezet se gjdo saban në pësijot thot ka dale se unë sot i kam qefët e mija e qefët e tua vindesh me dëshirat e zotit Andaj qdo të ditë ka një në njëvoj njëriju Me e pasruhe Me pasruhe, e pasruhe Të uhejdin Të uhejdin e vetë Thot, i bënkajim El Gjozije Thot Themelet E të gjitha gjunaheve Të mdoja Dhe të vogla Pre tëre Janë tri themele Pra, gjunaheveze ka të mdoja dhe të vogla Thot, i bënkajim El Gjozije në libeneti El Fawaj Thot Krejtë gjunahet Të moja qofshin Apo të vogla Tri themele i kanë Një Te allukul qalbi bi gajrilla Mulli dhe zemra Jo me Allah Me di ka tjetë përve se Allah Dë Taatul kuatil gëdabije Me ju bind fëqis të hidrimit nefësit Tre El kuat të shëhwanije Kuveti dhe fëqia Dhe bindje dhe fëqis e pësharake Thati bënkajim e ljozije E para është shirku E dyta është zulumi E treta është zinaja kréjnë një ot kthehen stotria kthehen shirq kthehen zullum dhe kréhen eps zira thotë ibn qayyim el-juzie thot kul me el lidhjes së njeriu me dikantjet apo vetë xallahu është që ai ta bën shirkun po kur lidhet njeriu me zotin nëse këtë lidhje, maksimum, thot, e çon kët lidhje deri maksimum bashit thotë ibn qayyim el-juzie dhe të lutet dikujt tjetër me Allahu te bareke ve teala kjo është baza e mëkateve para e dyta bindja ndaj fuqisë hidhrimit njeriu vezor i ka çto tri komponentë mësiat funksionon jeta e tij 1 lidhët 2 ka hidhnim 3 ka epsh joni rimarë me çto çto i ka çto i ka tri motorat me të zot ai punon ka çeve mu lidh me diçka ka hidhnimin edhe ka epshin Po di bën kaimejozie. Çe kjo lidhja, posubo me Allahun, bëhet shirq. E dyta, fuçia e hidhnimit. Ataj bën kaimejozie e quan fuçia e mbrojtjes. I dhënima mbrojt. Por çe vë zon njeriu, e pse çe njerëzo respektohen në mes vetë. Po çka s'mund të jam shumë shpull kur duhesh dikujt. Sa qetri, ka i dhënim. Pse fmij kur ai vogël, çka duhet i bën, se çka kriju? idhnimi. Pse çmëndurit mund rish me jam zhua dhe s'ban kur gjatë. A jam zhua me përpara, bi për prapa, për po e përtejzojm çka ka fuçi i idhnimit. Sepse ai s'ka s'ka i dhnim. Apo, emri, nëse njëri për shemb, ë uh, jo për para, për prapa, jam shon dikush. Apo otra të sa të mundësh ku çka bao? Zvotra se, se quhetul ghadabi, ju thon fuçia i idhnimit e cila e mbron, edhe fuçia e efshit mendesat i realizon çllimet. Vinë le ta ne. Do të më mbanë me xhezie. Kulmi lidhjeve është shirku Përveç lidhjeve përveç me Allah unë gjellu ala Kulmi i fuqis e hidrimit o vrasja Njëri idhnot pak, idhnot edhe pak, e pak, e pak, e pak Maksimumi ku shkonë në vrasje Thotimë në kajim e lgjëzje Dhe maja e fuqis e psharake është zinaja Pa njëri lakmon, lakmon, lakmon, lakmon Nëse që lakmi e ndërin fund, bie, bie në zinam vinëre tani vështotim kaibul dozije mopor ka dersi Allahu nasulul furqan naiyetin 68 i ka bashkuar këtë trifuçi me një ajet ku thot zoti jon te bareke ve taala walladhina la yad'un ma allahi ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bilhaq wala yaznun ta zoti jonje lel jlal o ata tecelot nuk lusin me allah zota tjer sben shit wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq do nuk e vrasin shpirtin pa hak që Allah e ka bolaram dhe e treta zbojn zinon e madhësishme tani se kjo vetë që është kjo që apo tani bon ka imel zizina tepsimi kta ajete thot e këto tutria thrasin tek njëra tjetra atë që na do të thonë wa thalatu yad'u ba'dha ila ba'd Këto tutriat trasin te njëra teatra. Qishtrasin Allahu Zot thotë, shirku thirr në zullum dhe thirr në zinë. Sikur që sinqeriteti thirr në tauhid dhe e mbron Zotnin e vet. Thotë, dhe sikur që tha Allahu Xhelal u Gjene Gjelalu, për Yusufin e mbrojtëm nga e keqja dhe zinaja, por shkak të sinqeritetit, sinqeritetit të tjerë. Atë shikon Allahu Zot Siguriteti dhe lëzërosh baza e kredo për ne këtu. Siguriteti të ston pishirkut, siguriteti të ston pivrasës, siguriteti të ston prej zinahës. Ë çka duan njerëzit që dunë një domnie më shumë timi shpëtuar, ç'do të thrijë? Mos baje shirq, runa Zot, mos vrasë nëp sivrasës, elë mos baje zinah. Kjo është lëzërosh baza. Sot dunyaja vë zon për vetë parës, çdo mundohet me vëria. Apo kur thonin për sigurinë e njerëzve, mos mbudha më njerëzën, edhe e dyta edito çfar shtimi epsh çto i kam kët çfaros sa më në sa në islam po e para është që mos i bëhet ortak Zotit tonë te bareke te bareke veçara pas aty ibn qayyim el juzie këto treja të, të rrehin zvar njëra tjetrën dhe e urdhrojnë për njëra për njëra tjetrën andaj si cili që në zemrën e vet e ka tauhidin e dopt dhe ka shirkin atë ai është me zinah më shumë Dhe i lidhët me syrete ma shumë Pra ku një loëzës ka Besim në Allah unë gjithët pastër si duhet Dhe se ka besimin e fort dhe imanin e fort I lidhët zemra për syrete Dhe bo, i lakmon nefësi me bozino shumë Sa her që e pastron të uhidin I largohet kjo Sa her që e pastron të uhidin I largohet, i largohet kjo Thot i mënkajim El Gjauzije në uh, Zadul Mëhad Thot Dashnija e njeriut dhe lidhja e njeriut për syretet Nuk ndohet pos nga zemrat e zbrazura prej Allahot Të cilat janë largu prej Zotit Dhe ushqehen me diska tjetë përveç Asa për i qka du të mushi prej dashuries Ta Allahot e bare kjo e tjala Mu për këtë asyje Kur zemra e lo e robit lidhët për dashnin e Zotit Dhe e merë mali për Allahun Gjellë Gjellalu Kjoja largon së mundjen e dashni së syretetet që të më dhezër dash, dashnija sireteve e tja që tjo shpilën Maja dashnija sireteve është gratë i më kaimi ka qut livërë e këta raudat të muhebbin e keni dhe ridikut të përkëthime kopsit e kopsi dashuruarve Maja e dashnijo sireti gruas e kështë më ra pastajt kalon sirete të tjera lidhët njeri për sirete zdo me e pa o diçkat grith zdo me e pa në vijë Kjo së sirata, jo së sirata është E kipër shemën telefonin zdo, zdo me e pa të grith Mu të grith, së në këshir E kjo është lidhja për syrejte Që kjo është lidhja për, për syrejte Tho di për në kaj me ljozije Zakonisht, njeri lidhës shumë me syrejte Kër e ka zemrën e zbrat për Allah u Gjene Gjelalu A ajë që ka zemrën e musht për Allah u nuk lidhë për syrejte Ajë që ka e di se është ka kriju Allah u për i Kër të martohet njëherë, nuk ishkon në jetë të tjetra A të martohet në përgjitja për të tjeti Kse? Sa e e dy Sa e këtë dë njarën e martu, ato këtë ka më plak Nëse rejti sërëja, rej, që që shpome në në të Ti dush me këna shë Allah Ka arme, këna shë Allah unë gjele gjelele Shpia jote ka më vjetru Keri jote ka më prish Likura jote ka më rrud Flokët e toa ka më thim Ti ki më plak A na këtë dush mi pr Mos mundo, a ke më ditëse, mundon gjithmonë me moj diçka të freskët. Po s'mba në han kohat. Andaj lidhu me Allahu Xhel Xhelalu. Mosulet për syrëte. Dhe sa syrë, s'mundën me paotat. Si ta shoftot pak dreton në shkënjën e ndroj. Ti i lidh për syrëte. Ke bënë s'ajë? Mos humbën zemra mëo mëo grit telefone e këresa se sa i ka iksa baje. Kjo vës s'mundë, vallahi as kusmuje. E lusi vallahu që i paston zemrat tona. A dish ana vava nalezën. Oj Okay, plastiko, o kjo plastika ozë plastiko me krijoni tjetër, bodë tjetër. A kjo s'bën ti dorë? Zemra mihat devionon edhe runa zonë është kur mos krejë. Ka mundësi Allahu جل و علا ti apo dikush në xhona i dhnohet me ta e malkon dentit kiametit. Sot ti s'po marr dashamalkon. Jasvet malkinin. A zorësh problematike pejgamberi sami i kamallkuat është kapin vaki, i kamallkuat është kapojnë zinë, i kamallkuat është kapojnë kamat. Në përgjithësi, janë individ. Po para po më ndodhet se to e bën i dëna tavolosa Allahu zemrën çati. O ti që tokimë me Xhonasar terren këmbë. Kjo a merremetohet ma, mundish me më thon, ama pas më ishin mua? Amun i thon mua, është qama me ta mevan. A nuk i rujm zemrat? Kto nuk po thamë me xujit. As mi për blas, për mos ta tkputë zemra tan ditën mrrrolësh pse kur ta morrësh ju ka dhë bardhakit të shtëpij. Nuk u ban. Nuk banë se e madha kjo Nërkohë që ti të ka ikë namaz i qinis Ka ikë namaz i sabajt Ka ikë namaz i atësijës Si së qëtsu për që këtë nivell Nuk ishë qëtsu Pa ta pun Qëta thjesht Ama këtu nuk thojmë i kështu Pse Sepse kemi problem në pastrimin e të uhitit Me Allahun të bareke Të bareke o tjala Ate dodi mën ka i më gjëzije Sa më shumë që zemra e dopt me të uhit Mbushët me shirk Dhe bën zina E zinaja vë Ka thamë, në lejë salatë dhe selam, birja demit banzina me si? Banzina me veshë, banzina me dorë, banzina me kamë, ka thamë, pasaj organi, genital ever, tetona, pa, e vërtetona, apo e përgënjë së robë. Sa një në, në në vëzër i ka shkue, që shtot i bënkaj me gjëzijë, në raudë të të lë muhebi, në libet të tjera, në në hazmi në libinë e ti, të u kul hamame, ku ka përmejnë punën e dashninës, se si një në v Robi u bonë, dashnoreve dveta Muzikave dveta, qefive dveta Dërko që nuk e ngon nefësi vet Mengu zotin e ven Subhanehu Subhanehu uh, wa Thot që i khul islam Imbët e imi Rahimahullahu Thot, uh, thot e, për, e përvëndon këta Imbën ka imel gjozije se, se që zedit është ta që ka e largon robin Prej tyre të këqijave të zinash Thot që i khulsam Imbët e imi në përbledhën e fetfave të ti Vëlimi i I uh, Just a jet thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, thot dihet se zinaçari kur bën zina, ai nuk bën zina, po se nepsi i tij i ado kët vepër. A, a, a ka di kur bën se ka bën zina, lu normal zot bizinaves? Pse bën? Po ku i dive çe u peqë njerzit ja s'kaks. Pi zot skapi zor, ka, pizor, ka pizor, kalip nepsin, çefit, thot Fëleu kame bi kalbihi Khashjetullahi Leti të këharu shëhua Au hubullahi Leti e khlibuha Lem jezni Thotë, shëjkhullu sa më të imi e Thotë, me pas pas ki në zemrën e vetë Tutën për Allah E cila e largon Fuqin e epshit Apo me pas pas në zemrën e vetë Dashuri për Allahun E cila e mund këtë epsh Së kishtë e bazi na Mu për këtë arsirë Ka të më bërë a.s. A.s. Zbën zina, zina qarit tukon besimtar Së mëta i mëran zina, a zemra vet e mbushur për iman Ja, e ka shpras zemra për imanit Ka me e të kohë qëta nërsa një kokër së për nësë medal Nëse e pranë që e nëzina E dhe këtë jetra në shpras Allah onaruj, gjuna për gjuna vetë mloja Tho që e i khullu shlam, i mëte i mija Për këtë asuja, tha Allahu Gjelle Gjelalu para Yusuf alayhi salatu wasalam kedhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha'a innahu min ibadina al-mukhlasin kështu e larguam të keqën dhe zinan nga Yusufi sepse ai ishte prirobveton të sinqert. Ato thon që i xul islami te ime, faman kana mukhlasan lillahi haqq al ikhlasi lam yazni wa inma yazni li khulwihi an dhalik. Dektor do të dallojmë ni paralele dhe ni tërheqe të vijës. Shumë vëmendje. E di që ka mbaruar edhe sa vë ko up. Mirpo, është shumë anasjellës, shumë anasjellës. Ase njeriu përfiton diçka nga ajete dhe hadithe të Peygamberit, ndërkohë që për legjërat e tjera ka gjithmonë pak dobi. Foth Sheikhul Sadmi. Kush është i sinqert për një më sinqerisht te Allahu xheloa, Allahu selame beze ona dhe nuk ndodh zinaja posa u kasbrau zemra për sinqeritetin. E këtu vetë do të ndahet një paralel shumë lart, të madhe. Ni vi trash, dy tret vi anoj. I gjendë njerëzit çka thonë? Ushmi kështë të gjunahti mu thot se unë e të uhidin e kam pasër Kjo rrejna ma ma dhe mbot E ka të uhidin e pasër zë gjunaht të mdoja ban Për cilin të uhid të fletki? Për cilin? A janë? A janë të folë për shka folë i bën të imija, i bën ka jimi, e bu dërda A janë? A është i njeti Si tjeti njeti këto thonë një Ska mundë si i njeri më kanë gjunaht të mdoja I ikin namazet e regull të farz nga disiplina er e par Dërko që kja lomenon se të uhidin e ka të pasër Ti në është të qëtu e kja vizatudish ka dëni të uhid Nuk e tim që në kja vizatun krye Por atë të uhidin e Zotit Madh I cili Zot ko haq të Në të nditën të ti Nuk është aj të uhid Shka thë që e khuzë dë mije Thot, a i cili o mukhlis Në të uhidin e vetë Por nime haq kalli khlas Haq kalli khlas Lem jezni Si kohë mund të vëzosh që i plot për një zevon gjona të mëloa, plaçk, vjedhje, drog, zinë, lojë moy loj, gjona, ah, eh? po të një gjona, ja, ato na sai përkë tohidit, çolin tohid do vall. Ai ato fol për një ditë dorit. Si ti çike tohid diçka von shekhul Islamu te imia, ki po thot nuk ka tohid i pastër, shumë me paskë gjona. A mundi pa namendu Allahu zot? A mundi pa namendu, sahabët e pejgamberit sallam me tohid pastër, pas me pas gjona, edhe ai pashem me vazhdim çasto që Jo, dhezër, ma izi e ka pasë të uhidin A ma ka artë e për mësëm ka thonë Nëj e shpatën në qafën të temë Qitë mi gurëzit të satë pëtes a që, a që ishtu, a ma kja ka bërë rafë zhvetës A da e dalonë, dhezër, rafë shullë kime të uhidin Në të bërë rafë zhvetës Imani, besimi, e largoj njeri ju në për vebrave të këqia Nëse e shobin njeri dhezën në veprat liga Veten apo tjetërin Çka dvoje këto më të uhitave zot, ka dvoje me dallavera, ka dvoje me mashtrimin e vetvetes. A ndonë, ndonë ze mundi mashtru njerëzit si do t'ja bëjmë zotit. Çka ti thoinë a zotit? Çka ti thoinë a zotit kur thoi pse nuk i falshë namazet në rregull? Pse i bajmë këto xhonat e rroja? Si mund të do të zëjë njeriu me një muzikë gjithë ditën më thon, valla unë po me anë kipoti sa, ta skëntoj volpor jonë, kap do volpor me zelet në rroja. Po ka dëgësojnë dë me të isvolin me së rroja, nuk volin. Kur të largojsh për gjunahave, flasim për këtë meselë. Kur të largojt i lisht të gjunahave, kur të pastrojsh për i mëkatëve, ti të të në ditë në malkosh nga gjuha për nga mërë i talaj sëratë të senam, nërko që thue, une e kam imanin e pastër. Elusim Allah unë që Allah unë të i pasron zemën tona, të i ban zemën tona të sinqerta. Elusim Allah unë të barë kjo e, e kjojtara që Allah unë të nërëdon nga mëkatët, e më Ato bindje të se të kemi për Allahun të bare kjo e tala Në mundëson zotë i unë të bare kjo e tala Që të punojnë vepët të se të eknallë që në zotin ton Edhe nuk e hidrojnë ata E lusim Allahun të bare kjo e tala Që zotë i unë gjelegjerat në mundëson që Të adorojmë Allahun që që i ka hak Madhërisë të tina, të andekin për nga berin sëllallahu a.s. Në sunetin e tina, elusim Allahun të barek e ja vëtara, që Zotë jonë Gjellë Gjellalu, ti ban të gjitha vepra tona vepra të sinqerta, elusim Allahun Gjellë Gjellalu, me të gjitha emra dhe cësit e ti, që Allahun të ndihmohëm dhe zhjithon në gaza, elusim Allahun Gjellë Gjellalu, që Zotë jonë të barek e ja vëtara, të zbetë rahmetin e vetën bita, të banë Allahun të barek e vëtara, dhe respekt dhe fitore muslimanve dhe sa zulum qarat Allahot ti ban i bret për dunjan dhe në mundësën Allahot gjelë gjelë që të shohim azapin e Allahot në bë zulum qarat të shofim azapin dhe kudretin dhe sultanin e Allahot në bë kriminell në mundësën zotit të shofmi dit të, të zeza për kriminellet e kulu qavli hadha vë staghfirullahi diho lëkom vë staghfiruhu innahu ghafur rahim vë alhamdulillahi rabbil alam